Jeg hedder Louise B., jeg er 17. Jeg har været Stoffens burde hele mit liv. Jeg har været ren i tre år nu. Det er bare godt at mærke, hvordan det hele bare fungerer.